بِسْمِ اللهِ مې راځي <تصفيق> چې یوز اجزای له تا ته جزښت تاسې یوز کې داشي چې آ په ناویری تقسیم نه نا قبلای په همدغه تو سید لا الهول واخه یو ول درې ام بل عمل څنګه درمو لا در سلام هو در سلام هو پر ټول ځایونه سم الاول دعوه انشاء الله شاه د لایلی در کی من یو د دادا لیولایو چې یو ځای او کای افتراق 5 ز دا ذاتی هی نه قایزه ترکیبیاتی او استعمال اجزاء درس مجتمع یا تفریق کله قایزه تخلیه ش تفریق د ذاته د وایي نامې د وایي یا تفریق ذاتن وایي اړت د او دې مازادي نه دي غیر ممکن شروع او هر موږ کوم نه علاقه درته نو دا باندې علاقه درته چې دا جسم درته تقسیم کوې پانا ویرستي چې دا سره احتمالات تي پځي دې تقسیمه که تقسیم مهمه ده قاعده کې کوم کاې ده علاقه درته چې دا 2 فيري تڅکو به و داس دره تقسیم کوې پانا وره کی تقسیم 2000 2000 ته ضروري کار نه کوي نو ما خبر اره چې کور صدخه حققيات صدخه مستدیره ته وي ا خطا صدخه مستدیره او صدخه مستدیره خو د خطو مستديران نه او خط مستدیره ده چې انتها او مبدا یې د حی 30 وی مستقيم دي صدخه مستقيمه باندې صد خمستکه مچته ته مبداي مانوي دي انتحالات بالکل سريغ شه نو دات دا غاص د پورا چې دو او او دا نقطه خو عارض بله ودته پر مخالف بله که جوهرې بله حجوزه تا جزاره جوهر جوهر جوز لای ته جزاره او دا نقطه تعارض بله عارض مخالف پر قائم نو مخالف جوز لای ته جزاره همخه به با خل نو نقطه نشه کدل مخالف او دغه کور ملاقات دغه سر سر پر نقطه ز کوي چې پدوی نقطه باندې نشي کدره که پدوی نقطه شي خو خدا خوش ستدي را شونه خو ختم مستکمرغه او خط مستديره شنه او دا مخالف سره لکه فرض کولی دا چې خط مستديره وي سمجھ گئے نو دا دله دبل دلی ش دریم دلی څو چې اجزای غیر متناهیه او ویلو داسی جذرو نشي چې تنهایات ته جزی نه قبلایږي سی ته جزای نه قبلایږي بلکې هر جست جزی قبلایږي او عمر غیر متجزا غیر متناهی رواله دغه پکور د ج د جبل نس نشي وران وران شو سرا د داخوسه بدات نه کال کا خرذلا دو وران او که نو دغه چې پهار وشه چې جز د ځای لا ته چې زاروش چې چر اج زادي چادي تیجا بلدي شو در اج زادي چاروش 1000 خو ته برابر مندې روغیو کوچول كله لا ټول دراګېږي اوال دال مندې ورته کړه اده کورې په وله دو چې دمو سره مونږه پوره حقیقت او د سرک مستوي سره التماس او سه وو چې زه التماس پیوځو باندې مننه دا دا او یو نقطه ضرب دا چې امیز دا چې هغه جزو هغه تقسیمه نه کړې نو اس کا محل د تقسیم کولای او نو دا بسم الله او وی ځکه مدا تقسیم دخل مسترزم عدم تقسیم دخل مسترزم عدم تقسیم مخله رو وره وایي چې دخلول دغه نه دخلولې سوریاني مړه دخلول دسه به نه دخلې د ځین د خل تقسیم له خل دغه په خبره به شي دا باندې و هم سانی و هم د چی فله انا الفاول پرمیش جواب ده کی چې حبر اوسه راوکی مې سې نوې صراحت ده تاسو ایستای چې مراقب دي چې چا ونه تاسو ځي ترکیبي په سام شي مرستای مې لور دای ځي ترکیبیا څه نه زه دا جسم مراقب نه بل د ځره برکې د جسم متصل بید یو چا یې ته صرف را کوې ځان اوس متصليبن اجزاء التركيبياش تنا بالاجزاء التركيبيا خواتي افعلتوي اجزاء التركيبيا خد كل ده كل ثبي جودبي زد اجزاء التركيبيا لود بلنا بركتا جسم متصلب هايلا هايلا سر هاي هايلا چي هايلا مدخو بش خواج زنشتا اخو بسيط اجلا خطدهم بسيط اچھا سُشیدې اته سال له جوړ اجزاې ترکیبیا او ضد اسيچ پداش اجزاې تحلیلیا شته او غير متناهي پداش اجزاې تر تحلیلیا شته او غير خوشید او روشه ایزه استخردله ولر او اجزاې لا ته اجزاې غير متناهيا اجزاې بیا هم سواته خردا له چه سره انو رسي چه سره ايجا پر کسا تا ص صغرو لا صغرو وټولو وړي کولا ده خو دي اجزاي ترکيبيا دي وjne کې دي اجزاي ترکيبيا دي 50 شي اجزاي ترکيبيا ډير وي ااو اټ 50 شي اجزاي ترکيبيا سي وي وړي وي ااو سي ااو وړي وچې اجزا ترکیبیا خوې زذ سره دا جسم مرکب د اجزا و نه بیلنا نو چې نه بیلن د اجزا ترکیبیا و نه زمرکب نه بیلنا نو چې نه بیلې سا نو پاستیک ته داس نه شویلای چې په دې وشي اجزا کار شم ول او په دې پر شاجزا ته شو ضرورت اگزام دا وډي دا کار څه دا کار ویش دی کار څه خدا خدایي ځای ترکیبي اوي جنا چې د شاک ځای ترکیبیا وښد دي وړ وړتي دغه وجنه د کاټ وړتای په بل څه وړ وړتي ځل وړ د احسام مراقب بل نه دي اجزای ترکیبي د دا جسم د متصل <متحدث> بل نه ځکه چې اجنه بل اجزای ترکیبي به نه ځکایله اجزای تخلييای اجزای تخلييای د غیر متناهي او بیا د هیوځي څنډه د پټي وړا په خبره او دا وټونه وټونه خدای ځای ترکیبیا دی وجه نه اجر ترکیبیا ضروري پر شسنه به لا آ هو ویره واځای غیر متناهي وي او ټولې وجوه غردلاوه او جبل خساره تشغل یو بار وار شو آ او جبل سرا تشغل یو بار وار شو ځدل هره ځای ترکیبیا کوي د ذې جسم متاثر بل نو څه متاثر به یو شایې بل نو جی شایې بل په یو شیشه دا او ځای غیر متناهي بیا هم بیا څنګه اجبا خبر انا أخرج. شا كيمناي سا امساني امساني والساني فلاسفه لا يقوم بان الجسم متالف من اجزاء بالفعل جسم مركب دينه دي اجزاء بالفعل دايزات تركيبيه نوري دي جسمه بها مركب بينا يو او داس هم ندی کہل چه انها غیر متناہیت چه اجزائی ترکیبیہ سری غیر متناہیت ہے ادھر کہل ندی اول اجزائی ترکیبیہ بین غیر متناہیت خود پر بلی اقولون دافل صفا خدا سیئے چه قابل لین غیر متناہیت اجزائی تحلیہ پر شد چبیلی غیر متناہیت والیسی فی اجتماع اجزائی نسلا پتا شخص اجتماع اجزائی نرخلا نوچی نرخلا نوچی مدداه ترازمار من دکاج بیا سرانګي چې اجزاض اجزاب سره روحونه متمو وی غیر متلاي جو بل سره سره سره سره دا دوي وای چې ځای ترکیبیا مباله ودا متبلل غیر متلاي بل دی دوی د اتراس کړه چې شش ځای غیر متناوی وان خر دلاوت چې سره سره خبره ضروري ځای ترکیبیا مله غیر متلاي حضرت اجزاب بل اجزای تخلياب بل سره او هغه اجزا غير متراحيياده وي په مراد له تا کې پیدا خدای تحلیليه په ترکیبي اشتا نه چې تد سيور او د غب اعتراض وکړي پیدا سيور او اوه خردلا اصغر نه شدي اچانا برک بیا د اصغر هوي جبل د پی غاټ او اجزا ترکیبي اشتا نه مشي چې ته د واجب اعتراض وکړي واځه که څه غير متراحيياده تخلييه بل نصا اچانا نه به پېرسای شو و انما العلم و انما العلم و داست هغه درته چې شا به دا چې تاسو یې ترکیب یا نه مله چې تاسو یې نه نو د اجزاء په پام سره راکو و او کبرت نشي ثابت ولای چې اجزاء ترکیب یې به دی په بل شي ډیر دی اوبه او ټر دابه څه شو خدای خردله په غره به وړکی مله پغه رنه متصل وي له دا دا اصغر مله دا او اقبلت دا غاٹل دی نه دې پرديجو دې دا د 10 رکی برصت اعداد اجزای په دبر سره نه وخاله دا په اعتبار چې سره وخاله مقدار یې وخاله چې مقدار د تا سره عرز ده کلا کلا اجزا کاویو مقدار وېسوي وی شیدای د درې اجزای نه دې او دې نشان جوړه لا سره او بیا ا د درو ولا پسی تکه څنګه هغه مقدار چې ګم ده اوبه څه وی په خبره به کرا نو زه یی کسا وانم العظم والسورو به اعتبار مقدار القائم بهما به چا په دې پرځه ده ها قائم ده اجزاء د کثرت کړه نه راځه بار نه مقدار نه خبره لا به اعتبار کثرت له جاءو کله ده نه به اعتبار او د کله دا چې د اخر دلا صد اجزانب ځبر شاه کربیسکی دید انڈپ که. او دا بولشوی ساد پینزس اره کربیسکی دید. کیمی کربیسکی پیغاتی دید؟ آغا پیغاتی اچھا پلانوشن سناب. اچھا داؤ مراش مقدرہ جینو والاید. مقدر دیدار تو فلتر شیدای ته توسې لا یو یو منیس من کار بیس کی مې بدره اس پنه بدره کار بیس بلل هه ا من زه نه خبر کیږي که نه دا یې شای دي پمې مقدار پیسې یو من کار بیس کیږي اگر روطان بس یو من اس ددا سره چې ووسنی زمندار کوي د دې وروسته دا دا پریس چې وي چې د پښ یو د ته او کاس و کات نوسو، اون کات ایسا و او ایس اجزاد چی باشی او او او بر بار بی ایمیرون دویس ترگیوی بیزا و و روسینا بشی اوی ایسا خاشن پادرا جتای چی نی باشی خویزا و درا خویزا و درا اندازا نیو بجیو ام؟ زکار در نیو بجیو زکار در نیو بجیو شت شتای دانسو دادا د ټک دم څخه چې موږ اجازه او کبر تعلق ته اجزاوي ترکیبیاوي سره وای او موږ دای تر کې بیا په شواللای او اجزای ترکیبیاشي بیا موږ داس ویلې وای چې په واځای ترکیبیا غیر متناهی دي بلای ځای ترکیبیا که بیا دولته صغر کبر نه مانی مده بنت صرفلو مساواتونه ترته تو اخو نشتای موږ په اجزا په شې بلنه ترکیبیا غیر متناهیه موږ یوې جسم اګه مقدار دغه وروه ارته ډیرو ته نیولې پهتا کم دې وځه راځي خو خبره به پخ پوه ځه زیه تخلي انا غیر متناهبي مثلا غیر صغر او د کبر ستارو مشه איז با خبره نو څه پوته شده خپل ده پر دلیلو چې چې ممکن ده ممکن څه یو چې صاحب یوځلای ته جذابه ممکن د شنو د افتراق او الاده باندې قادر نه شي بیا بیا افتراق ونه سوم او دا را تقسیم کوي چې په ناورې تقسیم په ممکن نه ممکن غلا نه یا یا فلا بیا مسترجم شالارم دایره موږ دلایل <سؤال> باندې چاوو په اراد دانه موږ متکلمینه باندې دلایل <سؤال> نو اجازه له توځه باندې دلایل باندې اراد وو اخري دلایل چې کیمو دي په اراد دي له سټکه آبدہ او د دې جوز لای ته جزاء ا دې څه دله دې ته چې ته دله چې توڅه ددواجو دینار وکړستای ته توڅه موږ ددواجو دینار وکړستای چې آ ته څه ته چې درځو جنار مش تارو کستای ها نیک درا نه متاوې جو شا چې توس هیڅ چې سیداڅ نه کوملای زه بیا و تقسیم ده تاسو کوو سیره و تقسیم ده تاسو کوو داڅ چې یوز دل پر سرا ټچ بل لگاوه تی بل دران دې پوسه پښتاو دا په پوسا جوس چي دای ځا ځپ ملتقا باندې مو ملتقا د دوی سره در چې د کین دوی سره اندازه یوه نه مولگاور دا ګوته مې په قصدا سپېښه ملتقا یې دا غل اے دا قصا یوز نه تاسو نه پښتنہ دا په او کپا دوا سره بیل اے ستونه نه پښتنہ پښو سره بیل اے دغه قصا یوز دا طرف دغه جو سره ولاګا دا اول داسې د وروه طریقې وروه سره او دبل طرف یې دا او دا په د یو او د د د خپل بل د یو څو سره دا بل دا د پاره څه د دا درځه راځي دا لا ته ځه زجيت ته ځه ځه کوم قبلوي چرانه قبلوي دا په مرشي جوسه دا دا د ملاقاته دغه دوی پر حایل نه کړه حایل د ملاقات نه منار واسه کاری دروست دي کما نه ان ویر واسه حایل نه وي خو به ته داخل بې خو په جواهر شته تا دخول ته جواهر شته دخول نه شو خوځه تا دخول چیرو وله به دا جوهر شم زکه دا خو داخل کوه خو بل په خیش خو تابې ايمي نو دا کایمه نصیب الله و نو پځایو ته خپل درس د 10 د نو کدا په مان شو جو خاير د په مان شو دي دا د ملاقات نه خاير به لکنه اته تدخُل تدخُل نه خاير به لکنه تدخُل نشي کولای یاته تدخول به ویلی کته تدخول به ویلی پځایو ور سوال نه او کته تدخول نه به لې پشه بر کدا سي چا د شو وین چې دا در سره جوینه تشو تقسیم شو په د خسره ولاګه دا طرف غیر شدیغه نه د دا نه کېد په تال جز د دا چي چې دا درجو زینا مې دوا مقصد په معنا په دریم شه دا زموږ معنی هم لري د ملاقات ای ونه بل سره ملاقات نه دا درسره ملاقات نه کړي معنی برکو په ډایمه شه مانس دا داو جو دا جو په ماش سره دا د وسره سره ولاګا او دا خپل سره ولاګا نه مانس او چې موږ غارو تقسیم موږ ځې چنده تقسیم سره غو تقسیم هو و چې دا شه بشه ټوکر ټوکر وي خالي دا خو کته جاجوز غیر یو مغیره نسبت بدل شي جهاد بدل شي پداس راو تقسیم نه در غاجوز غي جوز ده جوز شوهږي یو بولای نه غلای کثرت نسبت څه شي اګه خدای 3000 پسته را او د چسران زيد شي زيد مرتضى قائمي خبر ده قد اشي يسنابل كانا بل او ادغسنا تعلق تياسرا ده موسن سرا ده او ايتغسنا تعلق تياسرا خو ايتغسنا ده وجنا يمسرات اللي बगैर ده بل سواكر دي जाइए सही अ واعمل افتراكم لا اله الا الله واعمل درتني ايضا فلا تقران فخر الدين جو لوی محقق او فلسفي د اسلام نومي تر محمد, محمد, محمد ابن عمرو ابو عبد محمد ابن عمرو ابن حسين القرشي من اولاد سيدنا ابي بکر صدیق رضی الله ابو عمرو تهالو ابو محمد ابن محمد او دا بابا حسين او دا او ا کایر اشعری او او او فروشي د امام شفي مذهب شفي مذهب اوله لويته کتاب بنا جوړ کړی خاص کر فقر تفسير كبير كبير او دا چې دای په رمضان په پینځو شتام وو 544 هجري 544 هجري شه ري ما کار شه دا دړي چې په راي اندو دا رضيوته د مخالفو کې راي دا نسبته ری واي علاقه په داسې بې ترو 544 او 240 240 په 33 ريال سره کې وشت 33 ریالونه ښه 233 ریال سره وخت ته 514 500 او 240 سره نو سدي سره شخص چیرس دی افغانستان شه په هرات شه اسماعیل خان علا کازو دی اس طلبونهونه واسه اسماعیل خان ان شاء الله یو کی خدای هم دروست داله کې پس په دغه هرات په مخ فشل لو ویلو لمر عبد الرحمن الجامی یو بزورات او شای دده سنو حدايق او سنو ميده غلطه مې څه ورته سمنداسپل څرتيب دا خو دې دا شي دا او مليونه مليلا د یوه جمیر دا څه زنه وتی لا وینه تلایو ځاځره په ځا کو کڅو خدا شي زی کړای دا یوړو خپل وړو دې دا وتی لا ویشه حال کوي چې یو کار یو سکس ورکړي جمیر څه چا لا د کې څه پوهې او یار اوس لې له امریکا خدای زکه زایل لکه چې زموږ د بمبار کړای دی دا خدای څه کو زال امریکا صدر اول جو باید چې په وته خپانې داسکه پښځي دی روته چې ویلې چې خپل جنگ دلګامي دی ورته ولا چې بشوتا چې دې چې دې ورته څه تاسو چې په خپل پاوژن باندې مړاو جوړوي دې دې جان نيات نوي او ځو لا کې او جان او بیا دې انو کله نه او امام راضي رحمته الله علیه څوک ميلان وقف يا مزقتم كل ممزق وتراني كل عندكم لا في خلقين چاکلاتو پراټ په دې شې پرټو کړی دا معنا چې سپانه وره او دا چې لکه جر سويڅ کرا نویندګو لږ خلک جدید د داعی ته مې پروستای د د کړی دي له همدې امام راضي رحمته الله علیه په آخری درایشه توقف کړی د نکري په معنی دي عايزه دا پرامیس سره د لایره سره دا یو غړت دی صحیح شلاک چې د ماو وړ چې ای نه معنیبل دلایل یی سه بیا سدا کمزې دي که ته خرج څخه پېداشتک ته په کوم پیداو چرګ ورسته پاک غلا تمرا غاټه بیا یې ساجه د ما وروخلې وڅېدل کوم نه دا د خپل داده نه مړې پور نه نه مړې ولا داده غا ولا دې مینې و دې بیا برڅارې کوژن دا کړم به ته سره ورې دا دا کوم هیڅ تاسو شي په دا پر دغه ټاټه ټاټې سکه ته جزا جزلایه ته جزا چې اومنه قیامت اومنه حشر دیه ساده د اومنه داس من نمزک ختمه گاول د چکرل عالم د حادث سقا او چې جزه لای ته ځا نه ومانه به وسا قیامت نه مانه دا حشر نشر داوا دا کس من رنګول دو بیا نه مانه به در در در خد ست بدا خبره مشه فينکل حل هذا الخلاف و سمرد نقولوا جوهر الفرد نجاته فدا عن كثير من ظلمات الفلاسفه دیر مسائل دي چې شرط مخالفې دی په لاته لکه ایزباته هیلا و دسو دغه هیلا شرط ایزای لا دزانه معنی به چې ساده شی نه د دې ته کو یو جوزه متصل دی او بالکل اتساله به شه د مراقبه دا دی نه لور متصل چې دا کینبې ویلی کې دا بل جوزه متصل دی بیا خبره کوي بیا چنجو کړای Why is It Shirève Ar-re Nil sociedad under the dead? When you go to the dead – there is aری mankind now. My father has led us to help and it is still one of his presence and the living. If you go, this verse of joy was ever certified and every life was a feverer. It was evident merely consumed so that his disease is ve considered as a generation of one echel 살�. What gave us God ludd dotted? He was instructed to receive women in a mother. اذا صدور ديال <سؤال> انا بيزته او صدور استراري دي او دا نه ول <سؤال> سره پښې کوښې کړه نو زه یک کدا شکل اصول د شاع د او شرط المدائر کته من عالم وانا په د د د نه معنی چې دا جسو وجود نه بیر چګیش او کثیر من انسان زړی المبطل عليه داوام حرکت اده اصول مکرر حرکت سمواتي د دې چې دا حرکت د دې د شکلي مسو مغاډه او دا متحرك د حرکت دی چې تاسو مونابیدو کوي د زمری تعلق د حرکت سره تعلق او مونا قدیمانو دا قدیم دین چې قدیمه نو به موږ زمنا بې لیکانه به د تقدیم د شپه دا دا او دا دوام د حرکت څخه دبدام نور بناده او په دوام د حرکت شخه به دا شول چې صدا خدوز نه به وژدره دا دوام شول او سره ترسي وامتناع والحق ولا التزام او د دې چې اس مونده مند د غانر ته هیڅ شي تیرش دا نشي کولای بحث دا نشي کولای خرق التیام التیام به خدای التیام خو د خرق نه ورستي نشه ها سیر کول نه دا نشته دا نشته زه بیا به نه مرد چې اصمونده ستی دویسا دروزی دی پشک ملائی کسی رو تی فا امبر اسلام دولی برد دلگی پا خبره پشکن خیر کردی سرکاول <سؤال> رو تی ایزا سماء ان فتح رد و ایزا الکواکیب انتصار رد ناگون اکسی روانی دی اکران دلائی لی بی موزدیو جنای سا میرد جوز الائی تجزاز اجزای لاتتا جزاز جیستی تکسیم نا کبل آویی بس دېګ نه چې سم جوړا اچھا په دې جوړي دي اپ ژوند لپاره موږ مخکښ تللنی نه ميږي سره دا, دی دا. دا سن. سن شا دا خو دې جوهر بیا چې قسمت تکسم ته جو او یو غیر مرکب غیر مرکب چې جوهر شو جز جو لای ته پته شته ديږي چې هغه جوړه کوي به ځتي عين څو قسمه تقسيم وي انځه قسمه دوا په ماده شي جوړاوي نه در په ماده شي او دوا په مجرا ده شي یو هغه د چې مجرا ځتنو په حال نه لکه عقل دې د ذات ځتن نه نه او ماده چې د هيورده هي صورتي مرکم منه ماده نه نمیز دا نه نه مانی مستری د دوا يا سمانی چې او او نفس نه تکامل مانی خو اج اس میرا تیس بیلی پونجیز کیږي یا سی کیمیش ییوالو عالم مرات ول عرض ما راي کوم بسري عرض شته چې قائم بذتی بل بغیر نه چا و چې قائم خود شګه دره ارشي قائم بذتی یوهنده ده د اغاچې ده قائم بذتی یوهنده ده ځکه قائم بذتی کته معنی په خپل ذات پر قائم نو ذات پر خوش صلاح نه کیمږي ځکه د قائم او مقام او خپل منافس شکه مغيرته بل مقام دا په ما کوم به پرثوی اته مختاج به او ستې چې یو خپل نفس دم دجهز نو دم د خارځ په دې کې کومه به زه د غیر کومه به دې متشته وی چې دغه د مراج بل به غیري بل نه کایم به غیري دی به کایم به غیري دوی معنی تا کړی به متکلمی نه سم نه کو نو دکړې دې عرس منه سم نه کو دې کایم به ته یو چې تخویض بل نه تخویض بل تخویض څه معنا چې د مکان څه دایني پهولای څه معنا مکان څه دایني بل د مکان هوي او سره سره اشاره شراحي د دغه په پر ادا کاری دې څه هغه صفات په عارض شته نشي داخې نه شي او د غایته معنا کو کایم بغیر چې دای دې بل چا طبيعي ای بل چا طبيعي په مکان څه او راك راك بار بار بل مکان را کړه یبربر خبرادو کابل په مکان شی ویو کناوی اده منا صددی صفات هم صبه طيبه پارش ته بو او صفات واجب تعالی دي نه بي صفات الله تعالی څه بي دي دي, دي, دي جوا جواهر مجرده سدي هغه ده څه ته اغه صفات دي په ده څه خبرش... بل بغیر بیا یو نه او فی تخییز یو دا جمع ذرفه متکلمین او مختصن به اختصاص نه ایت بن ی خللا صفا لا ب منه اولام کوو تااکو داه دوجد چې قین بلغیر داله چېتهور د دا نوشي ک بدون المخال ال ما وهیم لکه دا چې تهوه هم ک د فاین نه دا کا بعض لره دا په ځې دا چې د کوخواوت بنوود چې تو سو د خدمه مووقې په سور دی بل بندې نه نه داه قم بلغیر کاین بلغیر دا چې په تخ تخ د غیر دی یا دا منو چې قما مختص بغير ما دائم قائم من غير ما مختص اختصاص اعيدي دايت صفته وايسد ماوش بس